«Ви, здається, п'яний громадянин. «Ні», – сказав я, – «не п'яний хоч і пив сьогодні. Але я вже давно протверзів, тому й прийшов до вас». «Отже, ви стверджуєте, що стали свідком одразу чотирьох убивств?» «Не одразу, а з певним інтервалом», – спробував я усміхнутися. Тобто вбивства відбулися не сьогодні, уточнив лейтенант аж надто серйозно. Саме так, підтвердю я, сьогодні був похорон останньої жертви. Останньої моєї жертви. То вбивця ви? Лейтенант аж відступив від мене. Все його тіло налилося напругою. 12 травня. Нарешті я по-справжньому виспався. Жорсткі нари зовсім не заважали цьому. Не заважало й бурмотіння сусіда по камері. Бо з моєї душі звалився величезний тягар, який мучив мене, пригинав до землі і не давав дихнути. І те, що далі вже буде зі мною, і тепер немало ані якісенького значення. Смерть? Що ж, я готовий і до смерті. Вона принесе мені тільки полегшення, бо я все одно не вийду з в'язниці своєї душі, навіть якщо мене визнають таким, що не здатен відповідати за свої вчинки. Хоча навряд бо тепер я здатен тверезо мислити, обмірковувати, згадувати, аналізувати. Я здоровий після цієї сповіді, якщо тільки можна назвати здоров'ям спустошену душу такого негідника і вбивці, як я. Останнє, що я побачив перед тим, як заснути, була біла-біла рівнина величезне поле, щедро вкрите снігом. По ньому хтось біг, кудись поспішав, але то був уже не я. Та й прибігти йому було нікуди, адже рівнина простягалася ген-ген аж до обрію, а може і взагалі була безкінечною. Мені нічого не приснилося, і коли я прокинувся від стукоту в дворі крику «Пі, д'йом!», почувався досить легко, принаймні фізично. Я легко звівся на ноги і побачив, що тепер у камері сам. Напевне, сусіда забрали вночі, боячись, би я чогось йому не зробив. Тільки посміхнувся з цього, бо на будь-який вчинок був нездатним. Вчора я розповів геть усе слідчому, який взявся вести мою справу. Я попросив вислухати мою розповідь із самого початку, тобто з дитинства. Отже, я розповів про вбивство тітки Марії, про те, яке враження справило на мене, коли я... Так, я наче щось перечував, мов би... Визначав собі долю, коли тоді щось підштовхнуло мене, і як тільки батько пішов до дільничного міліціонера, щоб повідомити про трагедію, я крадькома від матері, котра все ще не могла прийти до тями, взув чоботи і побіг до хати тітки Марії. Ніколи мені не забути, як відчинив двері і ступив до хати. Втім, побіг я не відразу. Спочатку вислизнув з нашої хати і довго стояв, притулившись спиною до холодної стінки. Шалено калатало серце. Здається, досі чую його биття. Нарешті я ступив у сніг. Пройшов трохи, спинився. Злякався, що звідси мене може побачити мама наче вона могла знати, куди я зібрався. озирнувся. Маминого обличчя у вікні не було. І тоді я побіг. Біг, провалюючись у заметах, кілька разів упав, як перед тим мама, за якою спостерігав у вікні. Потім я прочинив двері до сіної тітки, і коли побачив її, закривавлено, порубану, спершу закам'яні від жаху, а потім закричав, хоч почути мене ніхто не міг. Я кричав так довго, що захрип, і мій голос вмер, здавалось, разом зі мною. Але я лишився жити. Потім ходив на суд. Заходив до клубу і дивився, як сидить, на лавці збоку, під охороною міліціонера дядько Іван слухав, як говорить суддя. Потім був день, коли оголосили вирок. Пригадує, щось шептав омертвілими губами, хоча що саме не пам'ятаю. Плив зал, заповнений людьми. Здавалося, то не тітка Поліна, дружина дядька Івана, Кричить безтямно, ледве суддя вимовив до смертної кари. А кричу я, малий хлопець, який причаївся в останньому ряду.